تبارك اللهم محمد والاله محمد كما باركت على الابراهيم انك حميد مجيد ومبعث عباد الله وستكم بتقوى الله سبحانه وتعالى كما اوصنكم اولا بذلك فقد فاز المتقون ايها المسلمون عباد الله اخوتي واخواتي الاسلام الله بعد كل الشكر تبارك وتعالى ناطيع كمتقر المنامت الله عليه واله وسلم ndngo la maana sana nafsi yangu pia kuswali msomo kama tumtu ala tabarakataala kusababua cha Mungu ndio jikufaunu la uchangu ni swala endelevu mpaka unadamu atakaporejea sallallahu alayhi wa sallam apeambia itahala haythu kunta popote pale ulipo kwa maana hiyo ni barabarani ni nyumbani popote pale ulipo kuwa ni mcha Mungu ufanye mamba Allah anayependa na anaridhia uach maamora Allah hapendi wala haridhii musa dha Rasul eh, bado tu katika mwezi wa Rajab katika miezi mitukufu katika Uislamu mwezi wa Rajab una matukio mengi ambayo yamekumbwa katika ikiye mu safari ya Mtume Muhammad bin sallallahu alayhi wasallam na Mi'raj ilikuwa katika mwezi wa Rajab kadhalika pale Bilal bin Islam alipopamishwa na makafiri katika vita vya msalaba ule ukombozako katika mwezi wa Rajab wa kupitia Salahuddin kufanikia kuikomboa Aqsa katika mwezi wa Rajab kwa hivyo kuna katika kadhalika msiba ambao umekumba sanangu wa mwengu wa kuangusha ulotawala Kiislamu khilafa ya mwezi wa Rajab kuna ambao mengi katika uislamu mahsafa ya mwisho mwezi huu ni wa Rajab ambapo jumaa hiyo tukatatu katika so inshallah taala eh leo yani bishara za kurudi kwa khilafa bishara za kurudi kwa kilafa ambao tofauhamu hivi sasa ni 100 -100 moja, tokoslamu hawana mamlaka yao ile mwenz. Miaka 1 imepita. Yaani e, siku ya Rajabu leo ndio kutimiza mwaka 100 Toka kuangusha Utwala wa Islamu ambao ulikuwa upo miaka 100 miaka niloarudi. Mimi ni ya 100 kisasa. Sasa lakini sisi na islamu tu wa jambo hili na Islamu kwa na mamlaka yao jambo la kidini, jambo ambalo ka, e, Mtume alikuwa nalo. Masahaba sahaba walikuwa nalo niendelee mpaka pale koangushwa na pia kabashiria Mtume Muhammad sallallahu kurudi mamlaka al-salam fi sasa tataje bishara za jambo hili inshallah wa ta'ala salam Tua na matumaini na masarajio na kuamini kwa dhati kabisa kama ipo siku inshallah ambalo anayojua wa salamu na dunia kama ambao kwa zama za miaka iliyopita na kushika hatamu kuendesha mambo kwa mujibu wa tartibu wa badala kasanga kwa naadamu na niseme maneno ambayo kwamba wale ambao wako wa islam islamu Uslamu dini ya Allah ambao ta ya mlekezi yao ni kwa nani kwa Allah tabarakataala wala si kinyeche hivyo usiogope islamu na dalili kwamba islam ni ya heri dunia ambayo inasimamia watu mambo yao Ndiyo maana Uslamu itaala dunia nzima Miaka nenda miaka rudi lakini Babo katika maana ambayo ya islam mlikutambaka leo kuna makanisa Waislamu kuvunja makanisa ni ni mtawala. Sisi hakuvunja makanisa. uslamu ipo Taala za Allah, waliacha watu wa nyingine wafanya dini zao lakini wakiwalinda kwa Haki. Wokoepa ni dini ni atakayekufanikia kupata sifa ya Allah subhanahu wa moto wakiwaligamia siku nguvu mabavu wala kuvunja majumbaya ya ibada kwa hiyo wakristo na soku wasiogopa asalamu karibuni kada kusalamu karibuni katika kheri duniani na akhera karibuni katika kitu ambacho ala ndio karigia kwa naadamu. Ala kasema waradhi ya kuislamu bina ni milio islamu yenu kwa tunatamuita kwa watu ambao sio kuna katika islamu na watu ambao sio islamu wala jamani islamu atapata mamlaka wataangamiza hapana wasilamu wapo na kweza kuchunga vile ambavyo ala kupangwa kwa anaadamu katika ya kuzungumzia maudhui hii zile biashara za kurudi kwa khilafa ambazo zipo kwenye Qur'ani na katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na maneno ya walama wetu wema letangulia labda nianze kuzungumzia maana ya khilafa kifupi alafu tuende katika mada yetu moja kwa moja kwa vile ni kuomba za walamaa kwa mipa taarifu khilafa kamba kwa kusema ni lihasab ya umma tumeshinda jamia kidunia ni ikama tisami sharik islamii yani ni uongozi jumla wa selamote duniani kwa ajili ya kusimamisha kutekeleza shomo za sheria ya islamu wa haligaati ila alami na kumbe ba jumada kufikisha limungu Kamana ni mamlaka ya Kiislamu ambapo kazi yake ni kusunamia kutekelezwa sheria za Allah kwa waliunguote na kadhalika kufanya dawa kwa Hiyo ndiyo maana keralafa kama ambavyo Maulana ameelezea na ndio ambayo Karima ya Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba itarudi. Kadhalika al-Imamu Uh, ya al-mama abu, abu hasan al-mauri kabisa akasema kazi ya khilafa uliotwala islamo ilikotoka zamani za zama, zama, zama, nabii muhammed sala so, salam bakam khalifa kadhi akasema dunia ni, ni kuweza kuishunga dini na kuongoza dunia kwa muji wa malipo zana ni alla tabarakataala yaani yani, na unachokitaka ni hawa na adamu waishi kwa taratibu ambazo allah kawaangia na adamu wenyewe yule aliyoomba wanadamu ndiyo muongozi wake uwe uishi katika maisha ya wanadamu mongo, kama vile ambavyo Uislamu leo tunaongea kupitia midomo yetu tunakula kupitia midomo yetu huni ni taratibu naakati paingia tofauti katika taratibu za maombi sasa katika kamili la kanuongozi wa umeshaetu kila siku ukitaka uuze utawale, wale kufanya biashara wewe uhitwezikeje ni kufuata njia ambayo Allah kwa nani na kwa wanaadamu. Hiyo ndio ambacho wosalamu utapasa kutunadi hiji turejee kwa pamoja tupata radhi za Allah tabarakataala na kadhalika jambo hili la kufanya dawa kwamba kulinganiana wasalamu katika jambo lao la dini yao, kwa kwamba ule mamlaka wa Kislamu ileje watazungumzo kaji panga Mtume sala salama jambo hili jambo ambalo nina wajibu kwa Islamu kwa jambo hilo kwa sababu ni inataka kusunamia ikama chuko kimlathi ardi kusunamia mamlaka katika ardi hii jambo ambalo naislamu ambezekulifanya itakabili ilip, mbele na kusimamiwa kama ambavyo lafahamika kwa kila siku kwa sababu mambo wajibu ya dini yasimame natekelezwe bila kupoa maamuzi kwenye mamlaka ya kusunamia ule utekelezaji wake kuanzia ambayo Mwenye ng'ala tabarakataala napelekeza mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kanu nalesema mala fimul wajibu illa bihi fa huwa wajib jambo ambalo uliwajibu hatimili siku kwa jambo hilo basi ila na nini pia ni wajib ndugu zangu wa imani tunazungumzia bishara zile za kurejea kwa khilafa kama ambazo uh, zimeelezwa na Qurani na suna ya Mtume sallallahu alaihi wa sallama Di, fayda, tamana, kwa hivyo ziko nyingi lakini tutataja mkhutathari mmoja kwa faida na kwa pamoja tunatamana imani kwamba inshallah taala ipo siku moja fahari ya ala katimia kwa wajibu kama ambavu ilitimia kwa nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Quran katika surati nur aya 55 hawa nasema waadallahu alladhina amanu minhum amal salihah kwamba Allah amewaahidi wale yamimi, menu, malizema, ardu, wala li'ammini miongoni mwenu na kafanya mali mema la yastawna fil ardi yafanya katika ardhi hii hii ni ahadi ya Allah ya kuwafanya islam kuwa taala katika hii ni surati nura ya 55 ala kahidi hii ni dalili kwamba muslim atakuwa ni wataala kwa wa kiongoza watawala wao kwa mujibu wa nini wa kitabu chao lini na wapi alandelejua kwamba muda gani na lile lakini hadi alakaaahidi waislamu watafanya mamlaka ya kuongoza ulimwengu kama ambavyo ilikuwa kwa wazao Pia tukiangalia katika surah alhajj aya 41 Allah akasema walansurannallahu mayansuruhu inna allaha qawiyun adheem anasurannallahi ala tanasuru men yakun kama ana mwenye kumtetea dini yake laana nini atamtetea inna la hawqiwun aziz la mwenye nguvu na mwenye ushindi katika ambo ya yote ni hali ala kutoanishwa na ushindi kwa ambwa nini watafanya kazi ya dini yake na dini ya allah ipate kushika mamlaka na kutawala basi ndio ambayo allah jambo hilo kwamba wa islamu na kuetetee islamu kwa mujibu kwenye aya hiyo nyingi hata tukiangalia kazalika surah muhammadi aya 7 alaka sema in e, taysallahu yansurukum ikamtumu sualan tafadalini atakunsuruni fie katika surah rum aya 47 alaka sema wa kana haqqan nasr almu'minin yumakuna hadhihi yetu kwa nusur nami wa'mini hadhihi za nusra na ushindi kwa nani kwa islam fie katika surah tauba allah tabaraka taala akasema هو الذي ارسل رسوله بالهدى وجل الحق ليظهر الذين كلوا ولا كاره للمشركون. كما ان الله تبارك وتعالى ارسل الرسول بالهدى فكنتم هداكم وهنغفوا الحق والدين يا اخي ليظهر الذين كلوا فتقيتوا اليشات kama na aya hii inaelezaje kwamba Uislamu tawala ya kutawala msumo yote mingine ambapo wanadamu wajitende wenyewe na kutawala kwa juu ya mamlaka yote jambo hili inasema wala ukana hal mushrikun na wala ukari hali kafirun hasa kama ya makasiri ni kutatua ndipo hivyo kwa allah aka mtuma na hii ipate kuwa alidhihi na kutawala na kwa juu ya dini zote kwa njia ambayo alikatarkaelekeza wanadamu wafuate njia hiyo sasa taala ya Allah Subhanahu wa Ta'ala niye kuonyesha umakusalam kupaka na nguvu na dunia juu na kutawala na kutuamini kwamba inna la Allah la yukhlifu al Allah havunji hadi zake hivi ipo lini na wapi ni sisi kufanya kazi ya kulinganiana kukumbushana kuwa katika matalisho kupokeaheri ala takapoeleka lakini kwa njia ambayo njema kabisa ambayo kilitume Muhammad sallallahu alayhi wa lakilam ndobadan tukamani tuangalie kauli za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu jambo hili la Islam kurudi na kuwa na mamlaka katika hadithi ndio inapotokea kwa Muhammad Ahmad rahimahullah ta'ala hadithi ndogo kabisa ambayo kalelezea Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama alafu akasema thumma takunu khilafa ala minha ajin Kamba kisha atakujea tena kurejea salafa kwa namna ambayo alifanya na namna ile na Muhammad sallallahu alaihi wasallam njia ya ulinganiani na njia ya hoja wala sio njia ya nguvu wala njia ya mapambano ya nguvu ni ya nhoja kukimeeshia umma kwamba Muslamu ndio kwa sawa sawa kabisa hadithi ta'ala wa ya ta buhurera radiyallahu anhu khal rasulullah sallallahu alaihi wasallam waina tubayni sura al-kasusulandia anasema utumwi muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wana israeli wanaongozwa na manabii kasusumul anbiya wanaongozwa na manabii kula mahala kanabiy khalafa nabi kila napokuwa nabi ala huwa kuna nabi mwingine anasema waina ul anbiya baadi lakini hakika hakuna nabi baada yangu wasyakunu baadi khulafa baada yangu patakuwa chake tahara ki kinyake ki tahaarifu tutamka maana haya kamba pata kujana na makhalifa baada yake kuondoka na masuala makhalifa khalifa maendeleo ya kuweka miaka nini ni miaka mpaka khalifa wa mwisho hivi sasa na miaka moja mia islamu bila ya kuwa na khalifa na kiongozi wao pia hadhi hiyo hadi sasa kwa kwamba Musi Ibrahimu Allahu Taala aliposema kwamba hadhi ya qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa alayhi salama inama alimamu juna yukafa lana waraehi na yutaka bi bila shaka kiongozi ndio ngao ya waumini watapigana nyuma yake na kujikinzana shari kupitia yeye kawana kamba hadhi ya kwamba viongozi wa Islam ndio yao ambao ataongoza na kuelekeza kwenye njia ambayo kaipita na kuifanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi عليه وسلم كذلك ذيض حديثين many many ambao zalezea salahili na ikiwemo hadithi ambayo kiupokea bina mama Ahmad rahimahullah ta'ala alikusema inni Muhammad sallallahu alayhi wasallam lam yughanna hadha al-amr kama Allah jam'a ila dini na mamlakati dini yatafita mabada قال يا ابو فتي وانا وسيكنا مثناء انسمع لا ترك الله بنت مدر ولا وبر كما كم الا حتى تجي جومبا يote فساو nyumba ya mara au nyumba ya manyoya illa adkhala Allah hadadin uswala ala taingiza bihi bi izi azizin au bi kwa utukufu wa mtukufu, au hata kwa dhalili udhaliliwe mzalinishaji kadhalika dunia ile ipate kuna mbele zipo kauli nyingi ambazo kaelezea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusu wa salaamu kurejea tena mamlaka na kuongoza dunia kwa njia ambayo aliitumia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama huko yonde kabisa katika hizo lakini kadhalika tuangazie kauli za maimamu wetu maulama wetu waliopita wa wakizungumzia jambo hili kusala waislamu kwa na mamlaka yao ya kidini ya kisiasa ambayo taunguzo kupitia kitabu cha Allah na mapunisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama imamul haramain al-Juwaini anasema nasbul imam inda lihaqiqin wajibun yani kumtawaza khalifa jambo la wajibu kwa islamu kufanya hivyo si imam nani uh, Imamul Haramain huyu kadhalika imamu An-Nawawi Imam An-Nawawi katika mola wake Shafi'i anasema kwa wa hili kwamba azma au انه يجب للمسلمين نصب خليفه kwamba imefanyika ijma' wamekubaliana waislamu wote kama ni wajibu kumtawadha khalifa pindi takuwezekana katika jambo hili Imamul Haythami pia rahmuhullah ta'ala anasema kwamba as-sahaba akizungulia as kambo sisi dini tumechukua kwa wao anasema juma wa wala ana nasla limami kamekubaliana masahaba kwamba sala kumtawadha imamu akataala kwa nje ya islamu jambo la wajibu na pale kabla tumekanja maneno imamu al-Murdi kwenye kitabu chake al-Aqa ni Imamu ambaye kukufa mwaka 1950 aliposema kwa usala la uongozi wa Kiislamu akasema si fi falsafa dini wa siasa dunia katika kuishunga dini na kuongoza dunia kwanjia ambayo Allah anayependa na anaeridhia ndugu zangu katika, katika imani hakika hapana budi kuyazingatia haya na kwamba hizi ni biashara kubwa sana kabisa zaonyesha onyesha umuislamu katika nafasi yake katika hadhi yake kama ambavyo kwa zama za Mtume Muhammad sallallahu عليه وعلى وسلم ترجي كان من الامام والهيثمي في كتابه شافق المحرره قال قسمه كما علم ايضا فهموا بالذي ان الصحابه كما الصحابه اجماع ولا ان نصب الامام بان قيام زمن النبوه واجب والكوين الصحابه كما كنتوا امام بعد كمال زما زمن بجواب لا واجبات يريدا Wamenifanya ni jambo la wajibu muhimu sana kuliko wajibu nyingine zote. Akasema hayustaghrabu ndafni rasulilahi صلى الله عليه وسلم kiasi kamba alishughulika na sahaba na lazima la kumzika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi salama na ni bokufoteni ki Muhammad sallallahu alayhi wa salama masahaba mtume kufasika Jumatatu lakini kazikosika Jumatano ili umma wa Islamu mpate kukusimamia kupata viongozi wa kiongoza maziko na utawala wa Islamu za maziko za masahaba radhi allahu anhum hizo ni baadhi tu ya kauli za mamamo wetu wao walikangulia na kabla ya kumetajia maneno ya Allah na sallallahu wa Allah tabarakataala tujalie hii safari tuipate ahadi ambayo ameahidi kutuletea katika uhai wetu na tupate katika mfumo wa Islamu njia maadili ya na wote uongozo kwa kile la nakirizia tulisheti tu tuli katika amani katika faidi sokopata raida Allah na kujelekela kila shari, kwa الحمد لله الاحد الفرد الثمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاه والسلام على رسول محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه سلام اجلنا ما بعث ايها المسلم بعد الله سيك بتق الله تبارك وتعالى دغزانو سلام واجعلنا كوسين كما فوتي مودت مثاله تبارك وتعالى بسبب واشامون ني كفالو ان للمتقين مفازا ذات كمانيت بوتك مزاريع moja ya mwezi mtukufu kwa umu wa Islam, mwezi ambao na mambo mengi mengi kwa umu wa Islam. Leo ni Ijumaa, mwezi mzuri ndio namalizika. Baada ya Ijumaa leo, Ijumaa ijayo tutakiamu mwingine wa Sahabi ta swalla taala. bishara mbalimbali ambazo tazielezea Mtume wetu Muhammad swalla na pia alaielezea kusukurudi kwa mamlaka ya Islam kiulimwengu. Uislamu hakikataa ni mwezi waleo kila kitu. Neye, la layo salaa maifaa al-hawlizabila kana rafanya bali wanadamu ndio waulizwa ala mheiji ambaye nipate kurejea kwa nadamu na kuongoza kwa waislamu na kuweza kuongoza dunia kwa njia ambayo naelezi hayo ala kasema radhi tuna kuislamu dini na nuridio islamu ya dini yenu dini ya kasema dini ambayo kiongozi yenye mamlaka na sheria wanadamu wafanyaje katika ridhi hii bini nyingine nizina mapungufu haziwezi kusema mambo na si mfumo wa kuongoza maisha hazina sera wada uchumi ukoje katika dini zao lakini kile kwa faomu alhadi tunaelezwwa mambo ya ma uchumi, ma biashara maisha utawala mahusiano yote islamu umeeleza na ndivyo ambao walikuwa mtume Muhammad so, wa sallallahu alayhi na masahaba zake miaka nenda miaka rudi mpaka khilafu ilipoangushwa kwa sasa ni miaka 100 sasa hali ya alikahi kwa wanadamu lakini ndio basi tukenye kazi ya kulinganiana, kukumbushana, kuambiana na kuambia wenzetu wengine Ulamu Uislamu unakuja. Kwa mbele na wale tumetume Muhammad wala habari za uongo ambazo wanasambaza maadui ya dini kama Islamu kiji watu watu wataua watafanya hapana. Uislamu kama ambavyo tumeleza mwanzo ni kama Islamu ungekuwa dini ya kuua watu basi basi kristo katika za ya kulekyo kuna kristo lakini jana falisini ukenda oman ukienda misiri, ukienda wapi makanisa hapo na kisto hapo, hakuna leoaka shambani mwake hapana kwa ni kwa sababu na uwongo zinaenezwa ili hapana ni na kwa hata usiku wa katika maisha na katika yao ya kila siku hawatlazimisho kuingia katika uslamu isipokuwa tanganya kwa dhaawa jamani islamu ndio wa ibada ndee ya kuabudu Allah ni mmoja. Anayeabudu kama kusema Mungu mmoja katika tata huyo huyo hafai haifai. Isa siyo Mungu. Warais siyo mwana ya Mungu. Isa ni nabii kama nabii wa Allah ambao aliyopita. Unapokuabudu mwanadamu kama yeye au ukachonga kinango ukikuaabudu kasoro sanamu ya Isa hivi. Sasa naabudu sanamu na sanaabudu kitu gani? Hakuna dini kama hii siku kama hii, aslamu unajenga hoja, unapamanda kwa hoja, si kwa nguvu, wala kwa matusi, wala kuntukana, wala kupiga watu. Hiki ni ambacho si nataka jamani, njoo katika haki. Na ukitaka jambo la mwanzo kabisa, haja jamaa ambao sio salamu, muilize Mungu wako na yeye kupata baraziko. Mara tatabia Yesu, marethu mwana Mungu, mara kuna biti na Maria, vipi hapa? Hadi chenye wiki hadi kitu gani? Eh bana hapana. Mimi mmoja tu na mliani wala miuletu. hakuzaa wala hakuzaliwa. Hii ndio tajama ya Muslim tufanye kwa ng'ane yake kama Muslim ndio mwelekeza kusaidia wanadamu. Nje ya mambo yale kunishindi kwa kusaidia wanadamu. Ukomunisti umeshindwa demuko rafiki mheshimiwa watu wanaoa na pesa na ngamizwa kwa sababu demokrasia imeshindwa haizi ala pekee ndiye njia bora na yenye kufaa kuweza kuongoza wanadamu wakiweza kushika katika ambayo ala anayependa na anaridhia inna ala nabi, ya اللهم صل على محمد وآل <سؤال> ولا مرض علينا ان الخاتان صفاء الراشدين البكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب يتقبل من انك انت السميع العليم وتب علينا انك ربنا اجلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعف الاسلام المسلمين واذل شرك المشركين وانصر جيش المسلمين وان كلم الحق والدين اللهم اسرنا لمن على مظلمنا منصور على من بقى لنا انك تنقول العزوب الحثيم وانك لا كنت القليل ولك ظهور الاسلام تونسوا الاسلام تشريع الاسلام kile kile zetu wa katika maghareza hayo na lazima yao na madeni wala likime deni nao yao nuru katika makaburi yao kile mwenye haja msheria haja kupiga dhiki Islam na kufuata taratibu za Islam tunakokabidhi la kuwafanya wewe la ya